de setmana, una obra escollida del repertori popular o internacional. Avui, Papal Original de Jeanne et en versió radiofònica d'Àngel Millard. Abans de començar, volem destacar que aquesta sessió de teatre és d'homenatge al nostre company Josep Maria Angelat amb motiu de les seves noces d'or com a actor radiofònic. L'obra que escoltarem ha estat escollida per el mateix Josep Maria Angelat, donada aquesta circumstància especial. Expressant-li, doncs, la nostra més cordial felicitació pels seus 50 anys davant del micro, passem ara a escoltar el comentari que, especialment per aquesta vinantesa, ha escrit Manuel Cubeles i Soler. Fan, un poeta provençal, comediògraf i novel·lista alhora, va escriure l'obra teatral que ara escoltareu, adaptada a la prosa i traduïda a la nostra llengua per Àngel Millà. L'obra d'avui porta com a títol Papà Legonard i l'autor, el poeta provençal, es diu Jean Ecar. Le père Lébonard fou en el seu temps un gran èxit. En Jean-Écart originàriament va fer ús de la difícil forma dels versos alexandrins. El seu contingut humà, costumista i sentimental sens dubte, atrauran el vostre interès, la vostra atenció. L'obra, però, amics, no ha estat escollida a l'atzar, tot l'equip de Ràdio 4 que té cura de l'espai teatral coneixia que enguany un dels nostres actors i estimat amic complia els 50 anys de tasca i creació interpretativa a la ràdio i l'obra Papà Bonar" li escau que en ella hi ha el record i la realitat d'una de les seves més memorables creacions. L'actor, l'amic que compleix les seves noces d'or amb la ràdio, senyor com sempre, artista com mai, és en Josep Maria Angelat. Ell, l'amic Angelat, ara recrearà amb la resta de l'elenc i amb la seva veu prou coneguda, el personatge central de Papà Le Bonart. Una vegada més, com ha fet sempre durant 50 anys, el fruit del seu treball, i la força del seu esperit arribaran a vosaltres perfilant i donant consistència a un personatge, a una acció, a un argument. Senzillament, amics, en Josep Maria Engelat n'ha fet del teatre i de la ràdio el seu immutable signe vocacional, un signe ple de fidelitat que és en el món d'avui una raríssima i valuosa distinció humana no subjecta al panell de cap caprici fugisser, sinó que és el fruit de les seves fermes conviccions i del sentit del deure en el seu infatigable treballar. Felicitem-nos d'aquest fet i el felicitem a ell. Josep Maria Angelà compleix les seves noces d'or amb la ràdio vivint intensament, amplment la vocació del seu existir, al teatre. Us oferim tot seguit Papà Elevonar, original de Jeannecart adaptació radiofònica de Florència Grau. Repartiment. Anna, Marta Angelat. Senyora Lebonat Marta Martorell. Neus, Margarida Minguillón. Lebonard, Josep Maria Angelat. Carles, Joan Pera. Marquès, Josep Torrents. Albert, Jesús Ferrer. Joan, Manuel Lázaro. Efectes especials, Manuel Lassaosa. Ajudant de producció: Joan Sant. Realització tècnica: Frederic Oderline i Plàcid Navarro. Muntatge musical: Carles Cavaller. Direcció: Ricard Palmoró. Però encara estàs treballant? Sí, sí, filla meva, sí, encara treballo, ja ho veus, no, no hi puc fer més. Aquestes maquinates i aquestes eines m'atrauen, em subjuguen i em distreuen. Altrament, gràcies als rellotges, sóc qui sóc i tinc tot el que tinc. Una fortuna i un nom honrats que he sabut conservar pensant en tu i en el teu cop. Uh, ets el pare més bo de tots els pares. Eh. Au, no eh. treballis més ja saps que la mamà li sap greu que deixis de santificar els dies de festa. I que es posa furiosa quan veu el saló convertit en un taller de rellotgeria. Ja veurà si entra i et eh, Tant se val. Estic tan avasat pels seus crits i els seus renys que, que ja ni l'escolto quan valadreja. El que em preocupa i el que jo vull és que tu et trobis ben bona, ben forta, ben valenta, quan penso que et tinguérem entre la vida i la mort. La teva malaltia, però, em va convertir en un altre home. Aquest pobre cor meu, que tant va patir llavors en veure els teus sofriments, avui és capaç de resistir qualsevol desventura. No diguis això, papà. No m'entristeixis. Parlem d'altres coses. Sí, sí, sí tens la Parlem d'altres coses. I què? La teva mare persisteix en la dèria de casar el nostre Carles amb la filla del marquès d'Estray? Sí, papà. Eh. A la amb la filla de tot un senyor marroquès. Sang blava, sang noble, de la més rància enplesa francesa. I a més a més diners acorretades. Val a dir que en això no tenim per què envejar-los, eh? El nostre diner val molt més que el d'ells, perquè l'he guanyat amb el meu treball, amb el meu honrat treball. Et desconec, papà. Ah. Ja em diràs el motiu d'aquesta alegria que demostres. Motius no me'n falten avui per estar alegre i que En primer lloc, perquè veig la meva menuda ja restablerta de la seva malaltia. I després... Què més? Perquè em sento molt animat. Molt animat, dius? Sí, sí. Sento l'afany de treure pel damunt la meva timidesa i d'encarar-me amb qui sigui i de fer-me entendre de tothom. Només em manca facilitat de paraula per aconseguir-ho. I ho aconseguiré. Ja ho tinc resolt. Quedaràs boca bocabadada quan vegis que em faig entendre de tothom. Però, papa meu, si jo et comprenc, t'entenc i t'estimo. No, sí, tu sí, ja ho sé. I si ja tingués la teva fermesa de caràcter, la, la teva ànima valenta, qui els hauràs heretat, aquests tots magnífics. De tu, papa. No, oh, no diguis mentides. No, jo sóc bo, certament, però però tu n'ets més. Jo sóc com un tros d'or en brut. Tu, en canvi... Ets el mateix or, però polit i vellament treballat. Veus? Veus com ja començo a parlar bé? Admirablement bé, papa. És que... no, no sé com explicar-ho, però... quan m'adono que tot allò que faig o que dic pot fer riure als altres, em sento lligat i no n'encerto una. Ara, quan converso amb una persona que em té efecte sincer, m'explico fàcilment, amb llibertat. Veus? Aquí entens la prova... Amb tu, ho faig amb el màxim de facilitat i alegria. Amb permís. La senyora demana la senyoreta. Fa estona que desitja parlar amb vostè. Vaig tot seguit. Ah, és un àngel, aquesta filla meva. Sí, senyor. Com ella, difícilment em trobaríem una altra. Que és aquest paper que portes a la mà? Són els menús d'aquesta setmana que era lliurar a la cuinera. Es tracta d'una disposició de la senyora. Veiem, però... Perdoni el senyor, però eh, tinc ordres saber de no ensenyar-ho a ningú. A ningú? Ah, ah, vaja. Aquest ningú no hi ha dubte que sou jo. Aquesta vegada però s'ha equivocat. Dóna'm la llista. Senyor... Dóna'm el paper si no vols que m'indigni, Joan. Indignar-se a vostè, això ja és prou. Doncs no visquis massa confiant. Si no m'ho em veuràs com mai no m'has vist. Si la senyora ho sap, em clavarà un escàndol. Ara no ens veu, home. Eh, bé, doncs, aquí el tinc. El que és això, ja no sé qui mana en aquesta casa. No, vol que fa referència a les meves coses, ja saps que tant se me'n dóna a demanar. Però pel que afecta la meva filla, és molt diferent. Sóc el seu pare, l'estimo, i es farà el que ella a més li convingui. A veure, a veure quina mena de menjar s'ha disposat la senyora. Birrusqui, noi, coulac, mm. que, que, nef, que nefes, mare de Déu, oh, oh, oh. birrusqui, <ríe> <et> sembla, birrusqui, <ríe> ho trobes lògic tot de això, és de llei que ens obligui a menjar, birrusqui, <ríe> t'agrada tu et plat? No l'he menjat mai, no, jo tampoc, el nom solament d'aquests menjars ja és indigest. Són impropis de la taula d'un rellotger que, que té per costum anomenar el papà i el vivi. Meva dona deu haver tot el seny. No es comprèn, com pot haver oblidat que Anna acaba tot just de passar una greu malaltia i que que li convé són bons bistecs a la brasa i no menjars estrambòtics amb salses i espècies. Si no em descobreix, li diré que sóc la seva opinió, però... La culpa no és meva. La senyora ha dit que dones aquesta llista a la cuinera i no puc fer res més que complir, me'n veu deuda. Ai, ja sé, ja sé que ets un bon xicot, Joan, i que et fas càrrec de les coses, però... Ai, que tinc raó. Veritat que la meva filla encara està convalescent. Eh, bé, convalescent, convalescent... Eh, cert és que acaba de passar una malaltia i que, per tant, és justificada la preocupació de vostè, però... francament... A mi no m'enganya la senyoreta. La seva malaltia, gràcies a Déu, ja és lluny. Però queda al metge, saps? No cridis. Llavors tu, tu creus? i sí, és clar que ho crec. I també crec que el senyor hauria de tractar aquest assumpte amb la senyora. Ui, no, Déu me'n recordo. Esclataria una tempesta. No sigui prou. Apa, no puc, Joan, no puc. Em falta coratge. D'això, per què no m'ajudes tu? Ho, ho, ho faria de bon grat, però el meu ajut seria tan poca cosa. 30 anys fa que estic al servei de vostès. I tot i això, la senyora em tacta com si acabés d'entrar a la casa. Es parla més baix. Si la senyora té notícia d'aquesta conversa, ens la carregarem tots dos. Mm, si jo em trobés en el seu lloc, li juro que aviat ho arreglaria tot això. Tot tindrà remei quan arribi l'hora. Pots estar-ne segur. Quan arribi? Quan arribi l'hora. Fa trenta anys que li sento dir el mateix. Sí, home, sí, sí. Em revelaré quan sigui precis defensar la meva Anna. Entens, Anna? Sí, i no. T'ho explicaré més clar. La meva dona té la mania de casar la noia amb un home de sang blava. Què et A mi? Un, un disbarat. Ah. I, I a vostè? Un centeus. Però pesi a qui pesi, jo casaré la meva filla amb l'home que ella estimi i per company de la seva vida. Aleshores, veuran qui és de guanar. Joan! La senyora! Silenci, silenci. No cal que em digui res més. Ara sí que el veig decidit a tot. Què hi fas aquí? I vostè, Joan, és... què significa aquest somriure? Senyora... No siguis llengut. Sempre junts. Sempre amb secretets. Sempre voltats de misteris. Ja n'estic cansada d'aquest seguit de faltes al respecte i a la distinció. Te'n dones vergonya a tu de mantenir aquesta franquesa amb els criats? No vas amb aquesta brusa. Fins en això és ridícul. Joan, que espera vostè ara, surti d'aquí. Sí, sí, senyora. I tingui present que, si el torno a atrapar amb aquestes xafarderies, el despatxaré sense compliments. Això no! Tu, calla! Li repeteixo que es retiri, Joan. Una vegada més et demano que siguis indulgent amb el pobre Joan. Amb tot i que és un servent. Mareix un tracte diferent el que convé donar, per exemple, aquest altacariat dels galons daurats tan tibat i pretensiós que acaba d'entrar al servei de te. No podem oblidar que en Joan fa 30 anys que és a la casa. I pensa que si el despatxessis els teus fills serien els primers de fer-te retret d'una tal injustícia. Els teus fills? Voldràs dir els nostres fills? Sí, sí, sí, els nostres fills, volia dir. Els tinguis o no volunats, sàpigues i no tet'noblidis que els nostres fills són els nostres fills. I ara que bé, Tom, t'hag de repetir una vegada més que ets molt injusta en Carles. Mm. Tu no l'estimes, com l'hauries d'estimar. Potser sí, però, però no en tinc pas jo la culpa. no em negaràs que tant tu com ell. Us entreteniu, amargant-me existència. No fem res més que correspondre a l'injusta preferència, a l'estimació se'ns mida, en què en tot moment demostres Estimació i preferència molt merescudes. Anna és l'única que em defensa de vosaltres, del vostre verí. Gairebé podria dir que, que, que sóc el fill de, de la meva filla. Sempre tant gruller. El que hauries de confessar és que en Carles i jo... No som altra cosa que les teves víctimes. Sobretot jo, haig de presenciar el desafecte que sents per en Carles. Un fill tan bo, un fill que ens honra, i això és inhumà. Tu prediques la bondat, però si anem a mirar, en el fons, no en tens ni gota, no tens cor ni sentiments. El sal, el sal, el ets, ets un hipòcrita i una bar. Et presentes com un home bo i desinteressat. I no ets res més que un pobre desperit i un covard que explota aquests defectes, tot disfressant-los com si fossin virtuts. El bo d'en Lebonard, l'infeliç Lebonard, t'anomena la gent. L'idiota del Lebonard, tinc jo. No acabes el repertori, un insult per segon. Sàpigues, però, que si has volgut fer-me el retrat, no t'has sortit res més que una mala caricatura. Oblides que aquest pobre home que t'han menyspreès ha sofert la injúria més gran que pot fer-se a un bon pare i a un marit model. Qui no té sentiments ets tu, tu. La mare, que ha fet fugir del cor del fill l'estimació que de noi sentia pel pare. I et diré més. Tu has induït, Carles, a que es rebel·lés contra meu, a que em posés en ridícul davant de tothom i has fet que la seva estimació d'abans es transformés en la més baixa de les ingratituds. Estàs buscant potser un motiu per a barallar-nos? No, no. És que ja n'estic cansat de d'amossegar-me la llengua. Mmm... M'espantes, Le Bonheur. Pel que es veu, avui t'has llevat de mala lluna. Potser sí, però si de casa et recomano que estiguis previnguda. De vegades, una espurna provoca un gran incendi i l'home més de bé el més perillós. Per això, el més llest i atrevit li cal fer ús de la màxima prudència. Et desconec. Parles d'una manera estranya en tu. Què et passa? Passa... Estic avergonyit de ser un infeliç, un calçasses, un idiota, com dius tu. I passa també que l'Anna està convalescent i que cal que ens preocupem de la seva salut. Estic cansat d'advertir que a la nostra taula no hi vull guisats d'hotel. i vull veure plats senzills i sants, plats d'aliment, menjars de casa i... i, i màrfegues. fa ha fet el sort. Vaja, res, res. Bona teca i odio. El de més són eh? Au! Primer drama i després comèdia. I per això tanta conversa és ridícul. Està bé. Et seràs complegut. Però ets molt injust amb mi. No crec que mereix aquest tracte. Perdonemm Amaàlia, per'm. Potser sí que sense donar-me n'he estat un xic dur amb tu. a Fe en càrrec, de vegades són uns nervis que em dominen. Els teus anyys em fan tant de mal. Perdon, perm. Com vols que no et renyi? Veus, altra vegada amb aquest treball, ets un solemne idiota. Clar que treballo. Com que no puc ni vull oblidar que sempre he estat un rellotger, res més com un rellotger? Juller! Almenys parla com cal. Com vulguis. Si ve tinc els dos oficis, les meves possibilitats són els rellotges. I treballo perquè, vaja, perquè, perquè aquest treball és per a mi una alè de vida. Doncs jo no vull que et vegin treballant. No ens afavoreix gens, això. Cal que t'imposis aquest sacrifici, Le Bonart. Deixa'm tranquil. Això no són més que manies teves. Oh, el marquès d'Estrà i travessa el jardí. Ens ve a visitar. Le Bonart, prego. Sigues correcte, sigues distingit. No t'oblidis, quan parlis amb ell, de donar-li el tractament de senyor marquès. No me te valis. Ja saps que jo no em faig de compliments. T'anomenaré senyor i gràcies. Ens convé estar-hi molt amables. perquè us ho sàpigues, està buscant un bon partit per la nostra ana ah, li busca un partit, sí. eh? Doncs, doncs que vagi buscant. Amaga de a tots aquests estris i treu-te aquest ballingot de bata. Vinga, vinga. Deixa'm, deixa'm estar. Vaja, no pot ser això, no pot ser. Després en parlarem. Ara vaig a rebre el senyor marquès. <sí> Veta, aquí el que són les dones. Luxes, vanitat, orgulls, diners, molts diners. Com si això ho fos tot en el món. Ah. Papa! Mm? Papa! Acaben d'arribar el marquès i la seva filla. Venen a buscar en Carles per fer un passeig a cavall. Però no t'amoïnis que jo no hi aniré. Em quedaré aquí a fer-te una estona de companyia. De veritat, que me'n plau l'escalf de la meva menuda. Au, seu, seu, seu, seu aquí al meu costat. Parlarem de coses serioses. Però, papa! És que vols rebre les visites amb la brusa posada? Després ens critiquen, i ningú no em voldrà per casar. Ai, és que hi vaig tan bé així. En fi, si et sembla que la meva brusa ha de ser un obstacle per al teu casori, ens la traurà. <laughs> papa... I ves de quina manera, sense adonar nos hem anat a parar allà on jo volia. Tanmateix, ha arribat el moment de recordar-te que has fet ja 25 anys. No segueixis, papa. Endevino cap a on vas. No temis ni sospitis res. <laughs> És molt aviat, encara, per pensar en deixar-te. Per canviar una felicitat certa per una altra... No menys certa, Anna. No, papa, no. No hi vull pensar, en el matrimoni. Sempre al teu costat, sempre. Altrament, en Carles no trigarà casar-se. Què hi fa? Que si jo també et deixés, quedaries tan sol amb la mamà. No, no, no em parlis així. La teva negació em fa mal. Si sabessis la desgràcia que porta una bondat excessiva. T'ho diu al teu pare tota la teva experiència. No et sacrifiquis, Anna. Si em vols veure feliç, no. No et sacrifiquis. Digue'm, digue'm, tens algun pretendent? Eh? C -c Com es diu? No en tinc cap, papa. Vols dir que no m'enganyes? I si jo ho endevinés? Què? Eh? Apa, digues-m'ho a cau d'orella. Baixet, molt baixet. Et dono paraula, que no ho a ningú. Au, si, si jo no tinc secrets, papà. T'asseguro que no en tinc cap de pretenir. No m'ho veus dir, eh? Però vigila, perquè jo també vigilo. Mm? Bon dia, amic labonat. Ah. Què tal? Com està? Ja ho veu, com sempre, senyor. Simpàtica, Anna. I la seva filla? Perfectament, moltes gràcies. S'ha quedat al jardí. Ella i Carles contemplen la magnífica euga que hem comprat fa pocs dies. Ha, és una euga de pura sang. Una ganga. Res, mig milió de francs. Mm, amb el permís de vostès, baixo un moment al jardí. Fins ara. Le Bonard! vegi, vegi la meva veuga. És una joia. O oh, en traurem que jo la vegi, si no hi entenguen animals? No en sap tothom de ser ric. Això segons com s'entengui la riquesa. Jo no presumeixo de ser ric, perquè la meva fortuna és inferior a la meva noblesa. Vostè sí? que és veritablement ric. En aquest sentit potser en sóc menys del que vostè suposa. Clar que amb tota una vida de treball he guanyat una fortuna, però en comparació amb el que vostè ha heretat dels seus avantpassats, sóc un miserable. No plori, que no penso demanar-li res. Convinguem també que la fortuna d'un provincià, quan aquest s'instal·la a París, queda reduïda gairebé a res. I aquest provincià sóc jo. I si a tot això hi afegim que tinc un fill que viu com un príncep, un fill viciat, mimat, que llença els diners sense pensar poc ni molt en el present ni en el futur, ha, excuso dir-li. Carà, quins elogis. En Carles és un excel·lent xicot, tot un gentleman. Ui, uh, vostè és molt amable, massa amable. Conec el seu fill des de la seva infantesa i avui el considero com de la família, tota vegada que serà el marit de la meva filla. De la seva filla? La meva filla, va a dir-ho, és més mirada que jo a mantenir íntegrament la nostra jerarquia de nobles. Però, com que és molt entenimentada, sent per la família de vostè tot el respecte. No sé com adreir-los i tanta amabilitat. És innegable que Le Bonart és un gran home. I el seu fill, el més indiscutible del gent d'homes. Sí, sí, tothom ho diu que el meu fill és... és això, un, un aristòcrata. A les seves ordres, senyor marquès. Ja el tenim aquí. Perfecte. Què més vol demanar-li? Jo? No, no, res. És ell qui em demana a mi. Divertit. Molt divertit, aquest Le Bonart. I aquest xicot sempre tan elegant, tan simpàtic i tan bondadors. No tan bondadors com vostè, això no. La bondat de vostè, però, és tan exagerada que... permeti'm que li digui... sobrepassa els límits i resulta perjudicial perquè la vida és una lluita contínua i, ai, d'aquell que cau, tothom el trepitja sense compassió. Ja ho digué, Darwin, sempre triomfa el més fort, no pas el millor. I Jesucrist, què digué? Com? Em parla de Jesús. Quines sortides que tens, papa. Jo el creia un lliure pensador. I jo vostè el feia un creient. Quan a coneixements religiosos jo estic molt verd. Sóc un ser humà amb un cor molt gran i res més. L'únic que faig és allargar la mà i obrir la butxaca i el cor als desvolguts. El meu entendre? Aquesta és la veritable religió. Molt bé. El teu pare se'ns està revelant un orador magnífic, Carles. Què feu aquí? Coses del papà. Ell tens armons, el senyor marquès, suportant-los amablement i jo frisós per sortir. Si no, acabem aviat a Déu Passeig. Bon dia, senyor Lebonard. Bon dia, senyoreta Neus. Doncs, com l'hi deia, amic Lebonard, no ho dubti, el progrés material avança més ràpid que els sentiments del cor. Doncs jo crec que el cor, com a rellotge de la humanitat, segueix les petjades del progrés i de la civilització sense defanyiment de cap mena. No veig que la humanitat sigui tan dolenta i menyspreable com vostè la descriu. Encara hi ha gent noble i desinteressada damunt la Terra. Ah, és... és particular. No sé de quin llibre les treu, aquestes idees. Del llibre de la vida. L'únic llibre que mai no enganya els que els saben llegir. Amb altres llibres no m'hi vingui perquè em fan ballar el cap, sap? <ríe> I que no és d'original, vostè? Doncs jo sóc de l'opinió del senyor marquès. En aquest món només hi ha dues menes d'éssers, els dèbils i els forts, que es tradueix en vencedors i vençuts. En una paraula que per a triomfar... Cal ser dominador. Bé, bé, deixem aquesta discussió per una altra estona i marxem. Que la joventut s'impacienta. I vostè, Le Bonart, per què no es decideix acompanyar-me? <ríe> Fos curiós de veure el pare muntat a cavall. <ríe> I estaria com per treure'n una instantània. <ríe> tens raó, no, i Tens tota la raó. Carles... Però sàpigues que quan jo tenia la teva edat, era un minyó molt pobre. Sense altre fany cal de trobar on un rost treball que em permetés obrir un camí en la meva vida. Amb aquesta esperança vaig recórrer a peu, i no em dol confessar-ho perquè no és cap vaixesa, molts quilòmetres de carretera, i tot perquè tu poguessis lluir avui la teva joventut muntat de cavall i esmerçar un humorisme sarcàstic, tot fent brometa amb els meus anys i amb la meva figura. El teu papa té raó, Carles. L'has ofes indegudament. Vaja, ja volia dir jo, sempre s'agafa les coses pels cabells. No comprens que ha estat una broma del noi? Bromes d'aquestes no les pot admetre cap pare, ni consentir-les cap mare. Vaja, vaja, no es disgusti. El papà no mereix aquest tracte, Carles. Eh, perdona'm, papà. T'he tractat amb massa duresa, ja ho veig. La meva severitat, però, es justifica per l'afany que sento de veure't com sempre és somiat amb aquell efecte de quan eres menut. Això et demostrarà com et vull jo, tu, Carles. Una abraçada, així. Sí. I, vaja, no no no en parlem més. Au, au. A, a divertir-se molt, sense cometre cap lleugerès, eh? L'Anna es quedarà ferma companyia. Anem, papa? Un instant, només. Senyora Labonat, mm -hmm. ara és el moment oportú per exposar al seu marit el nostre projecte. En Martinyac reclama una resposta. Ben pensat. Mm. Escolta, Le Bonar. Digues, digues Amàlia. Recordes que t'he parlat d'un projecte que tenim el senyor Marquès i jo de prometatge de l'Anna? No no, no, no, no ho sé. Oh, no, no t'amoïnis, que ella està distreta amb la Neus i en Carles. Doncs sí, el projecte es pot dir que ja és una realitat. És un partit excel·lent. Es tracta d'una persona com qual, seriosa, de mitjana edat i... I de posició envejable. Una persona que pot fer la felicitat de la nena. Ja, i qui és aquesta persona? En Martinyac. El senyor comte de Martinyac. Ah, a fe de Déu que sospitava que hi ballaria un títol en tot això. Senyor Le Bonart. Sempre inelegant. Eh, Perdoni'm, m'ha sortit així. El senyor comte de Martinyac és un cavaller. Bé, bé, bé veurem, veurem. Abans de contraure un compromís en Caldrà saber si el cor de l'Anna és lliure. Qui no et diu que estimi un altre home? No pot ser. Qui, qui, qui no et diu que estima, per exemple, el... el no sé, el, el doctor Albert. El doctor Albert, has dit? Sí, sí, el doctor que, que té d'estrany. No té títols nobiliaris, però els té d'intel·ligència i d'home honrat. I, vaja, que durant la malaltia de l'Anna es va veure ben clar que s'accedia en el compliment del seu deure de doctor. És a dir, que, que es preocupava tant de la malaltia com de la noia. Està bé. Quan vingui, parlarem amb ell. No facis imprudències, Amàlia. Abans s'ha de comprovar si són certes les meves hospites. Faré el que em sembli més oportú. Tingués en compte que el doctor ha demostrat sentir per nosaltres un efecte molt sincer i com la noia s'ha portat d'una manera abnegada. És el que fan tots els metges per a contentar els clients. Veuràs com no s'oblidarà de passar la factura de les seves visites. Tens un cor d'àngel, Amàlia. Jo... Jo em permeto recomanar el comte de Martinyac. És un bon amic meu que mereix la mà de la filla de vostès. Si l'accepten per gendre, em donaran una gran satisfacció. Senyors, el doctor Albert demana per vostès. Que passi de seguida, com vostè mani, senyor. El doctor, eh? Doncs jo ja us dic que sense el goig de l'amor, no hi ha felicitat, Anna. Amb mi tens un exemple. Sóc feliç perquè estimo i em veig correspost. Oh, no te'n fiïs massa. Però què fa, aquest doctor? Bé, triga prou, oi, Anna? El teu neguit et descobreix. No faltava més que aquest, ara. Haurem de deixar córrer el passeig. Oh, no ho cregui. Ja veurà amb quina ha facilitat l'acomiadó. Senyor Zé eh, Perdoni que l'hagi fet esperar. En Joan m'ha trentingut un moment fent-me una consulta. Déu els guard, senyors. Senyoreta Anna, fixa't. fixa't, com et mira Anna. Callar. Sospito que anaven a sortir. Oh, no, no pas jo. Com si la visita del doctor fos per a tu. Naturalment. Doncs sí, doctor, anàvem a sortir. D'acord amb els seus consells, ens ha semblat que calia aprofitar aquest dia tan magnífic perquè l'Anna prengués una mica el sol, el que és avui. No li robarem el temps que, sens dubte, li deuen reclamar els seus malalts. Però com? Què, què, què dius, amàvia? Ves-me cercar el moneder els guants. L'he abonat. I, i m'ho demanes a mi? Llavors, per què tenim dos criats? Sobretot aquell que sembla un llagustí galons, que tu porti ell. Apa, és bon minyó, tan sols una vegada, amb la teva muller. Uh, està bé. Uh -huh. Uh -huh. Uh, esperis un moment, doctor. No, no se'n vagi. T'ho torno de seguida. Sobretot, res d'imprudència, senyora Tanna. No, doctor. Em trobo perfecta més. Ja veig que aquest doctor entrebancarà el nostre projecte. Ara veurà amb quina suavitat el llenço al mig del carrer. Doctor, <coughs> seria tan amable d'escoltar-me un moment? Amb eh, eh, molt de gust, senyora. Em té a les seves ordres. Li volia preguntar si l'Anna està ja completament restablerta. Eh, sí, senyora, però si bé no hi ha cap perill, cal no precipitar-se. Les visites que em prenc la llibertat de fer-los són simplement de simpatia i afecte. Uh -huh. Molt bé. Llavors, després de remarciar li el seu interès i encert demostrat en el curs de la malaltia de la meva filla, se'ls em queda pregar-li amb tot el sentiment de la meva ànima que deixi de venir tan sovint a aquesta casa. Que... que els deixi de visitar. Li prego que em perdoni aquest excés de franquesa, però hi ha llingües que tallen més que ganivets i es podria sospitar que les seves visites porten un fi que a mi m'interessa moltíssim d'evitar. Tenim l'Anna promesa. Promesa? Sí, senyor. Hem pres aquesta resolució. I seria indiscret preguntar-li si... si ella també hi està resolta? La nostra filla no té més voluntat que la dels seus pares. Perfectament, senyora. Suposo que he parlat prou clar perquè vostè m'hagi entès. No li càpiga cap dubte, senyora. Si és servida, senyora, aquí ho té tot. Quins acudits. Vegi, vegi la joventut, senyor Lebonard. Tots són alegries i rialles. Ells ens empenyen i ens fan pensar en la mort. Certament, però en una mort que no ens pot doldre, perquè el nostre lloc l'ocupen altres vides. I vostè, doctor, no sent el contagi de l'amor, l'alegria de viure? Molt sovint he enyorat la possessió d'una llar amb l'escalf d'uns éssers volguts i ple de rialles de la mainada. Però sempre aquest somni és esveït com un castell de focs d'artifici. Sóc orfe, i ja veig que em faré vell i hauré estat només que un esclau de la meva carrera, del meu sacerdoci. <ríe> Però deixem aquestes filosofies tristes. Vostès han de sortir i jo els estic entretenint. Amb el seu permís, em retiro. Senyors, senyores. Uh, què ho veig, aquesta sortida tan sobtada del doctor? Què -qu -qu -qu ha passat? Sàpigues, Amàlia, que l'Anna estima aquest no aquest no? li has dit alguna cosa, Anna? No, jo no li he dit res, papa. Llavors, hauràs estat tu, Amàlia? Jo, sí. Què passa, a veure? Amàlia? Aquest doctor anava avançant massa en els seus propòsits. I ha cregut convenient parar-li els peus. Altrament el senyor marquès, que per orgull nostre, aviat el comptarem de la família, no hauria vist amb bons ulls la unió del doctor amb la nostra filla. És això el que vostè opina, senyor marquès? Jo... No tinc l'honor de conèixer el doctor. I bé, sortim o no sortim? Sí, anem, anem. Fins a una altra estona, amic Lebonard. Quan vostè vulgui, senyora. Vostè és qui mana, senyor marquès. Aquest doctor no és més que un intrigant. Però jo li asseguro que no sortirà amb la seva. Fins a reveure's, senyor Leonard. Sempre que vulgui, senyora Neus. Adéu, Anna. Adéu. <tots> Oh, papà... No ploris, filla, no ploris. Sé que l'estimes. Sé que el teu és per ell. El serà el teu marit. L'estimo, papà. L'estimo amb tota la il·lusió. És natural que l'estimis. I si a mi m'haguessin estimat amb aquesta amor que sents tu? Què hi fa que m'hagis de deixar? Què hi fa que t'hagi de perdre? Si jo l'únic que vull és, és que siguis ben feliç. Que estimis força l'home que es casi amb tu i, i que ell t'estimi com et mereixes. Que t'estimi com jo he estimat ta mare. Ja veus, com jo he estimat ta mare. Si ella no hi consent, estic disposada al sacrifici. No vull que hagis de sofrir encara més per culpa meva. No, no, no això no, no, no volia ser com ella. Per damunt de tot, casa't amb l'home escollit pel teu cor. Jo cercaré els mitjans per aconseguir-ho. Tingues confiança en mi, eh? Senyor. Que, que, senyor. Què passa, Joan? És una injustícia. Sóc un desgraciat. Però, però per què? Parla. La, la senyora, que acaba de sortir pel senyor Barquets i els senyorets, m'ha dit que, en cas que el doctor pretengués visitar-los, li digués que havia rebut ordres de no deixar-lo passar. I, I jo, en sentit, això... Què? No, no, no m'he pogut estar de respondre que jo, el doctor, no li diria semblant cosa. Molt ben contestat, que aquesta ordre la, la donés al criat dels galons deurats. Magnificat, ets un heroi, Joan, mereixes un premi. Llavors la senyora, tremolant de ràbia, m'ha dit que ja des d'avui no volia que dormís a la casa. Oh, oh, m'ha acomiadat, oh. senyor, m'ha llançat al carrer, a, a mi, a mi, a qui tant i tant deu. No et desesperis, Joan. No. Això no ho permetrem ni al papà ni jo. No, no, no senyoreta, no. La vaig ara mateix. No la puc resistir més, la valvolença de la, la senyora. Doncs no te n'aniràs. Jo t'ho mano. Jo t'ho prego, Joan. queda per nosaltres, P per la felicitat d'Anna que es veu amenaçada i que cal defensar. Sense el teu ajut, la meva feblesa acabaria per revelar que el com que vull guardar secret em ve de tots, amb ve de la meva filla. Què dius, senyor? Llavors, vostè sap... Ho sé tot, Joan, tot. Si sabessis com tinc el cor. Que ella no ho sàpiga, Joan, que ella no ho sàpiga. Vostè és un sant, senyora Bonart. Vostè és un sant. No, no, Joan. A la terra no n'hi ha de sants. Jo no sóc més que... un bon home. Un pobre home. Que fins ara s'ha vingut de tot temps però que des d'avui no tolerarà més humiliacions. Què Ho tens? sents. Què tens, papa? No, no, no, no, no, no, no res, filla meva, no, no res. És, és el dolor de tota la meva vida que em despua. I és el goig que, que em dóna el saber-me prou fort per a lluitar per tu. Per tu, filla meva, per tu. E, ets tu, Joan, i què? Ja està. Li ha donat la lletra de vostè persona, tal com vostè m'ha recomanat. I quin efecte et sembla que li ha fet? Mm. Veurà, ell de primer l'ha llegida tota de cop amb avidesa, I, i després l'ha tornat a llegir amb calma, com aquell que, que s'hi recrea, i, i demostrant molta de satisfacció. Va bé, va bé, va bé. I, i no t'ha donat cap escrit, el doctor? No, no, no, senyor. M'ha dit, però que tan aviat estigui llest de consulta, vindrà a veure-lo a vostè. Molt bé, molt bé, Joan, molt bé. La batalla comença sota bons auspicis. Ja veuràs com aconseguirem la victòria. Què opines tu de tot això? Veuràs jo... no sabria què dir-li. Passen coses. Saps què vols dir? Què passa? Parlo clar. Passa que ara mateix... En arribar de casa del doctor, he sorprès, sense voler, la conversa que tenien a la saleta la senyora, el marquès i la seva filla, que explicaven el senyoret Carles el que ha dit des de la trona aquest nou predicador que plau tant a la gent de l'aristocràcia, que sembla que s'ha referit, sense esmentar-ne el nom, a la vida privada del doctor Albert. Quina indignitat! La senyora deia que amb això i no sé quina altra història que han fet publicar els diaris, ja n'hi havia prou per ensorrar per sempre, doctor. Però, què és possible una tal baixesa? Asosseguis, asosseguis. Si es deixa portar per la indignació, no aconseguirem res. Millons, ja són aquí. Tinguis serenitat, senyor. Tinguis serenitat. No me'n mancarà, Joan. Jo estic tan avasat a tenir-ne. Volen acurrar l'arma i fer-me sucumbir a les seves conveniències sacrificant la meva filla, però... però no ho aconseguiran. T'asseguro que no ho aconseguiran. El Labonard d'os i manso que ells coneixen ja no existeix dintre meu. La mort de la meva filla m'ha transformat. Els vencerem, Joan, els vencerem. Sí, senyor. Fins després. Ja tornem a ser aquí, amic Labonard. Amb bona fe que ha fet santament de no acompanyar-nos. Hem passat una estona pèssima. I això? M'explicaré. Accedint al prec de la senyora Amàlia, després del passeig, he acompanyat les senyores a oir la prèdica d'aquest pare missioner de tanta fama. I aquest sant home d'aquest tracte? Es dedica a propagar la caritat i l'amor al proisme, veritat? Sí, ja n'ha dit alguna cosa d'això. Parla molt bé, no cregui. La tesi de la seva prèdica... És... Mm, per favor, deixi que li expliqui jo al meu marit. Al fons del sermó, la intenció que portava ens toca molt a prop a nosaltres. S'ha referit a la conveniència de que les famílies que tenen un origen pur, un cognom sense màcula, no emparentin amb els fills de pares desconeguts. En una paraula, amb els fills del pecat. Uh, ah, yeah. ja. Res, com ha tret l'exemple d'una persona coneguda que s'ha introduït Ningú sap com, dintre la bona societat, l'escàndol ha estat d'aquells que formen època memorable. L'escàndol, Conor? Tant baladreja que Sant Baró? No facis brometa, Le La cosa és molt seriosa i ens afecta íntimament. Ja em diràs en què. El predicador ha relatat, dissimulant el nom amb molta política, això sí, la història tèrbola del doctor Albert. <susurra> ja ho veus d'aquest doctor Albert que ens visita. Quan penso que aquest home ha tingut la gosadia de voler-se casar amb la nostra filla, m'esborrono. Per sort el meu instint de mare s'hi va oposar a temps. I què més? El doctor Albert és una persona d'antecedents immillorables. Antecedents? Bé. Però i el seu cognom? On és el seu cognom? Em posseeix de cognom? I això què hi fa? No m'interessa per res el seu origen. Amb que sigui un home honrat en tinc prou. Oh, et sembla mentida, papà, que tinguis aquestes opinions. Ja ho veuen, ja ho veuen. Jo així que el vaig conèixer, ja ho vaig sospitar que era un home que amagava algun secret. Per fi he pogut esbrinar-ho tot. Desconeixes el passat del senyor doctor, eh? Doncs té, llegeix aquests retalls de diari. Aquí el tens, el seu passat, per que ho sàpigues, Le oh, Sempre et tard. No fa poc de temps que la sé, tota aquesta història. Com? Tu sabies ja tota aquesta història? Molt abans que tu, ja t'ho he dit. I coneixent-la, volies casar la teva filla amb aquest home. Sí, i vull casar encara. Estàs boig. Però no veus que la unió d'aquest home amb la nostra filla fos una cosa infamant per a nosaltres? Infamant, dius? Llavors, quins són i on són els principis cristians d'humanitat i de justícia? A mi no m'interessen aquests principis que dius. El que em preocupa és l'opinió de la societat, de la nostra societat, que considera dignes o no a les persones segons sigui la seva procedència de família. Innegablement, amic Legonard, la genealogia és un factor social importantíssim. Això són romans, senyor Marquès. En la majoria dels casos, aquesta mateixa societat a què es refereix la meva dona, quan ja diré al mig... Tant se li en dona de la procedència de les persones. Oh. Oh. No passen les famílies com cal, senyor Libonard. Són coses que afecten la consciència de cadascú. Quan a la meva, els he de dir que les paraules del pare missioner em serviran de guia. Tota vegada que m'he d'unir a la família de Carles el cognom de la qual portaria amb orgull, per la mateixa raó, no puc acceptar el germà polític que vostè vol imposar-me, senyor Libonard. Es pot transigir quan es tracta d'un home humil, però mai amb una persona sense nom, amb una persona que ha sortit d'un asil. Ja ho sents, papa. Les paraules de la Neus no poden ser més eloqüents. Si no transigeixes, ocasionaràs la meva infelicitat. És que transigeixi, no ocasionaria la infelicitat de l'Anna. Voleu marejar-me amb els vostres conceptes i caçar-me com un moixó. Prou que I no pot ser, vaja, no pot ser. Es val que em posi a treballar. <susur> no crec que el puguem convèncer, senyora Lebonard. Aquesta vegada el veig molt aferrat a la seva. Ah. Uh, si amb l'Anna no tenim més sort... No, no desesperi, senyor marquès. El conec ben bé, el meu marit, i sempre l'he vençut. Anem, deixem-lo sol. A la futura família. Això és desesperat. Estàs neguitós, papà. Esperes el... Fina, espero el doctor Albert. El doctor Albert? No pot ser, m'enganyes. Després del greuge que li feu la mamà, no és possible que l'Albert torni a posar els peus a casa nostra. La seva dignitat no li ho permetria. Vindrà, perquè jo vull que vingui. I la mamà? Què dirà la que mamà? Que digui el que vulgui. Ella i el marquès volen precipitar el teu casari amb el compte, però els deixarem tots amb un pan de nas. No puc permetre que em guanyin per la mà. Et casaràs amb l'Albert. En dir-te que l'estimava, no et vaig enganyar, papa. El vull de tot cor. Ara que ben mirat no és gens correcte això que un pare li digui a un jove. Em vol fer el favor de casar-se amb la meva filla? I si ell no t'estimes, com ens pensem? L'Albert és tímid i li passa com a mi, no té prou valor per dir-ho. Però quan s'estima de debò, no cal confessar-ho en paraules. Tot seguit s'endevina. I que ell m'estima, m'ho han dit ben clar als seus ulls. Senyor. Senyor, ja és aquí. S'espira el robador. Que l'ha vist, l'enemic? El senyor i el senyoret penso que no, però aquell tibat dels galons d'aurats sí que l'ha vist. Pot comptar que ho la senyora. A Apavés, fes-lo passar, no perdis temps. Esclar, no sé per què l'heu de fer esperar tant, pobre, si com? Eh, va de seguida, va de seguida. Ja ho veus, Anna? Estic vetllant per la teva felicitat perquè pugui ser de l'home que estimes, amb tot i saber que arribarà un dia que m'oblidaràs per ell. No. Jo no t'oblidaré mai, papà. Ai, ja és aquí. M'amago abans que no em vegi. Cobrissona, què ja en saps de les coses de l'amor? Amb el seu permís, senyor Levanar. Benvingut, doctor. He rebut la lletra de vostè i aquí em té, a les seves ordres. Agraïdíssim, doctor. Segui, segui, segui, per favor. Uh -huh. Abans que res, permeti'm que li pregunti si la seva crida oveeix a la necessitat dels meus serveis professionals. No, no, no, senyor, no. La meva filla segueix perfectament de salut. No obstant, és per parlar-li d'ella que l'he fet venir. Per parlar-me de l'Anna? Mm -hmm. Vostè dirà. Doctor, vostè estima la meva filla. Jo... I ella correspon a l'estimació de vostè. Ella? Anna? Sí, home, Anna, Anna, la meva filla. M'ho ha confessat secretament que l'estima. I jo, que sóc molt reservat, li guardo el secret. Bé... Li guardo, però o sigui, li ho vostè en la confiança que no em descobrirà. Senyor Le Bonnard. La meva dona, que ja ho sospitava tot, va molestar-lo amb algunes paraulotes que... Com que la conec ja, ja suposo que serien de desagradables. Però no em faci cas. Anna l'estima i no vol cap més home que vostè. Però, senyor Le Bonnard, jo... I com que vostè no pot negar que també la vol? I jo trobo que és digne d'ella, li demano el que més vulgui que si casi i la faci feliç. Ja sé que és impropi que jo li parli així. Aquestes coses no, no és costum que vagin d'aquesta manera, però la situació creada per la meva dona ho ha portat. Pensi que l'Anna ho és tot per mi, que és la cosa que més estimo i que en donar aquest pas davant de vostè és, és com, com si li oferís la meva vida, tota la meva vida. M'han sorprès tant les seves paraules, la seva sinceritat, que... francament. Vostè ho ha dit, senyor Lebonard, no puc negar que estimo la seva filla, que la vull amb tota l'ànima, però m'he fet el propòsit d'ofegar dintre aquesta passió i l'ofegaré. Per què, doctor? Per què vol renunciar a un amor correspost? Em de fallit. em manquen forces per lluitar. I fa por la meva dona? Els homes han de ser valents, són cristià... Que sigui jo que li tingui por es comprèn, però una altra no s'explica. La senyora Levonar em va dir que l'Anna estava promesa amb el comte Martinyac. Deixi-la dir, la meva dona. Vostè és l'escollit de la noia i el de més són trons. Brigui-se'n dels rivals. Quan una dona estima com l'Anna se l'estima vostè, no hi valen ni els sermons dels pares, ni les intrigues dels parents, ni els consells dels amics. Amb el cor no s'hi juga tan fàcilment. Vull que sàpiga també que l'única persona d'aquesta casa que té sentit comú, modest i a part, és un servidor. Jo sóc l'únic que estima veritablement l'Anna i per aquest motiu em preocupa tant el seu futur. I he lluitat, i lluitaré, contra la voluntat de la mare i del germà. Com que sé que vostè és un home digne, no he vacillat en empedre el camí més recte i he prescindit de convencionalismes ridícols i estantissos. He cregut que fent-ho així complia amb el meu deure, i ja n'he tingut prou. I el meu és procedir com procedeixo, senyor Lebonard. Si vostè estima la noia que m'ha confessat, no m'ho explico. Vaig a ser-li franc. A la meva vida hi ha una tara moral que em priva d'emparentar amb la família de vostè. és ben dit. Amb qui aviat serà família de vostè. Per això m'ha mancat sempre valor per a declarar-me l'Anna, i per això vull ofegar aquesta passió. Saps què li dic? Que es casi amb l'Anna. Que un cop casat ja me les explicarà amb més calma aquestes tragèdies seves. Mare de Déu! De quina època és vostè? Tot això no són més que fal·lòrnies passades de moda. Quan sàpig el meu origen, la meva trista història... Sé de vostè tot el que necessito saber. Sé que és un home honrat, seriós i treballador. Sé que ha sabut guanyar a pols, amb matrícules d'honor a la seva carrera i que els seus estudis mèdics el faran cèl·lebre més tard o més d'hora. Sé que s'anomena Albert Martí i Andreu, senyor Lebonard. Però sé també que a mi tant se m'endona dels pecats dels pares mentre els fills siguin com cal. Conec doncs la història seva, aquesta història que algú ha desenterrat i l'ha fet publicar als diaris explicades de la trona amb la mala intenció d'escampar-la tots els bens per enfonsar-lo. Digui'm si després d'això puc pretrendre a la seva filla. A, aviat ho sabrem. Anna! Anna! Disculpim, ja tornaré una altra estona. Quiet. És inútil que intenti resistir. El tinc el meu poder i jo el se m'escaparà. Passen molt alt. Avui els gendres per deixar-los fugir. Quan se n'arreplega un. Anna! Vostè és un sant home, com diu el seu criat. Sí, sí. Un sant atrotinat que és disposa a fer el seu darrer miracle. Papa, doctor... Què me'n dius, d'aquest grup? Mm? Faig bracet amb ell perquè l'estimo jo com un fill. Això vol dir casari. Ai, deixa'm abraçar-te, papà. Que ets bo, papa, que ets bo. Estàs content, eh? Sí, papa, molt. Papa, papa, abraci ara mateix la seva futura muller. La meva futura muller? No sé com expressar-li el meu agraïment, senyor Lebonard. Ara és quan començo a ser feliç. Gràcies, moltes gràcies. No és l'Anna que hi ha i no m'hi ha. Vostè no hi entén, jove. Vostè no és un home modern. Si jo em trobés en el seu lloc, ja l'hauria abraçada 20 vegades. La meva promesa. Quina felicitat més gran. Ara, ara, fills meus, ajunteu les vostres mans com heu ajuntat les vostres ànimes. Beneït sigui aquest amor tan pur que d'alegria el cor d'aquest pobre vell. Molt bonic. Lamento que la meva presència els destorbi. Ja veig que tractaven d'un assumpte important sense comptar amb la meva intervenció. Amàlia, parlarem i discutirem d'això tant com vulguis, però recorda que els meus propòsits respecte del casament de l'Anna et són de sobreconeguts i no tinc per què amagar-los. Els teus propòsits, eh? I amb quin permís? Amb el meu, no. Perquè jo, prou que ho saps, també tinc el meu candidat per a la meva filla. No ho oblidis. Tant tu com jo podem tenir els candidats que et semblin. Però tota candidatura per a triomfar ha de menester els vots de l'elector. I aquest, en el cas present, és l'Anna, que vota pel doctor Aldat. I com que jo també voto per ell, guanyant per majoria. Lebonard. Senyor Lebonard. En permís de vostè i de les senyores, em retiro. En certs assumptes és natural que els discuteixin a soles els pares. Sento amb tota l'ànima, senyora Lebonard, haver comprovat la profunda antipatia que sent per mi. Tinc, però, la confiança que algun dia es convencerà d'aquesta injustícia. passi bé, senyor Lebonard. Passi-ho bé, doctor. Estem d'acord, eh? dorm després i precisarem el que cal fer. Anna. Fins a reveure, Albert. Però has perdut el seny. Com és possible que vulguis donar la noia aquesta aventurer? Mamà, ha comès alguna malifeta l'Albert? Que no és una persona com cal. Res d'això, filla meva. El doctor és un home absolutament digne de tu. Un home que no podrà donar als teus fills un cognom perquè és sortit de la porteria. Que de verinosa. Pobre Albert. És una dissord de l'aquell no en té cap culpa. Una dissord que m'obliga a estimar-lo encara més del que l'estimo. Perquè no ha conegut l'amor de pare com jo. Filla meva. Seré la seva esposa, Anna. Tu no et pots unir en aquest home. La noia es casarà amb qui li plagi. A més a més, compta amb la meva protecció. La protecció d'un idiota, d'un vell estúpid. Mentre l'Anna sigui feliç, no em fa res que m'insultis. No, això sí que no. Ja n'hi ha prou d'insults. No consentiré més que es falti el respecte que mereixen els teus cabells blancs. Pare... el meu pare... La meva, Anna. La meva menuda valenta. Està bé. Algun dia et penediràs de no haver fet cas de ta mare. Mare! mare. Què anaves a fer? Acabes de guanyar una batalla i ja la vols perdre? quanta filla meva, aguanta! No el volia per gendre, el doctor, oi? Doncs l'haurà d'arrossegar. És un bon metge i li curarà la ràbia. Hem guanyat. No ploris, filla meva, no, no ploris. Les teves llàgrimes se'm fan més mal que els insults d'ella. He estat massa dura amb la mamà. Ara ja està fet. Hem de ser valents fins a la fi. Oh, somriu, filla meva, somriu. I pensa només en la felicitat que t'espera. No vull que t'insultin més, pare. No vull... Pobreta. Ja li passarà. Per molts anys, Le Bonheur. ets tot un home. Ah, ara, ara bé l'altre, el noi. Bé, tant se perquè jo no retrocedeixo per ningú. La mamà m'ha sabentat del discurs que tu i l'Anna acabeu de donar-li. Per culpa del doctor Albert. I com que l'assumpte m'afecta com a germà de l'Anna, i a més a més, perquè aquest matrimoni impedirà el meu amb la filla del marquès, et faig saber, formalment, que no estic disposat que es doni l'escàndol que et proposes. Escàndol, dius? No em preocupa, el de sempre. Enraonaments, murmuracions, calomnietes, anar-res. No, Xibarri, menjar per les feres. Per més que diguin, l'Anna es casarà amb el doctor. Ah, no, papà. No. Tu no tens dret a introduir un... un vord a la nostra família. Jo puc atorgar-li al doctor, si vull, la meva consideració personal. Però mai no consentiré que es casi amb la meva japana. Això seria profanar la noble aliança que ens pervindrà del meu matrimoni amb la Neus. Dius que no consentiràs. I això ho dius tu? Precisament tu? Ha! Li fas ofrena de la teva consideració personal i li robes la felicitat. Carles, fill meu, no condemnis els que neixen sense culpa. Condemna els pares que tingueren el mal cor d'abandonar els seus fills. No sé com gozes parlar d'amor als fills quan amb la teva actitud destoleixes el meu estavenidor. A tu no et preocupa res més que les coses de l'Anna i sempre ha succeït així entre nosaltres. Què pots tirar-me'l'en cara? Has fet sempre el que has volgut. No t'han faltat mai diners per als teus capricis, per als teus vicis. Et condolts de la meva inclinació per l'Anna i ningú més que tu i ta mare teniu la culpa d'això. Si haguéss't tingut indulgència pels meus defectes, com jo en tinc amb els vostres, no ens sentiríem tan allunyats l'un de l'altre. Com vols que fos possible, això que dius, si a tot arreu em fan retret de la teva ignorància, de la teva falta de distinció i, i de les teves ridiculeses? Si més d'una vegada he hagut d'avergonyir-me de Però, ser el fill teu... Què has dit? Si ets tu qui em llença aquest insult a la cara, brètol, més que brètol, m'hi ha Què tal, Carles? Vinc pel senyor Lebonard per dir... -les... Arriba molt a punt, perquè precisament avui mateix jo pensava visitar-lo per tal de precisar una qüestió que ens afecta tots dos. Digui, doncs. Escolto. Parlarem com parlen els homes. És com parlo sempre, jo. Bé, estic al corrent del seu propòsit de casar-se amb la meva germana. D'acord amb el meu pare, però sense el consentiment de la mamà. Tinc el consentiment de l'Anna, que per mi és el principal. Doncs jo li anuncio que aquest matrimoni no es realitzarà, perquè no convé els interessos morals de la meva família. I vostè qui és per impedir-m'ho? Qui sóc? Doncs sóc el veritable cap de casa, perquè, desgraciadament, tinc un pare incapacitat per a resoldre res, que el qual vostè està enganyant. I si vols saber els motius de la meva oposició, no em doldrà explicar-los, en tot i que m'és molt desagradable parlar de coses que no honoren ningú. Els seus pocs anys em disculpen d'exigir-li que retiri aquestes paraules. Acabem. Torni al meu pare la promesa de casament que ell li té donada. No el puc complaure La meva dignitat no m'ho permet. La seva dignitat? La dignitat d'un mort? Miri que... i ha començat dient que anava a parlar com un home. Quina llàstima que em fa. Un doctor? Als seves ordres. Fins un altra. He vist sortit d'aquí el doctor. Què ha passat, Carles? Heu tingut una topada? Sí. Es nega tornar la paraula de casament al papà. Canària. Per tant... Ens cal cercar una sortida a aquesta situació. D'altra manera, el meu casament amb la Neus és impossible. I jo... jo l'estimo, mare. Jo l'estimo tant com el doctor pugui estimar l'Anna. Parla amb el marquès. Convéns-lo. Fes-li veure la impossibilitat de desfer aquests amors. No hem esgotat encara tots els recursos. En resta un que obligarà el teu pare a accedir. No doblegar-se, com sempre, a la meva voluntat Ja ho veuràs, fill. Vaig a parlar-li per darrera vegada. <fixi> L'Ebonard, és precís que parlem per deixar llest d'una vegada aquest tan notjós assumpte de la noia i el doctor. Ja saps la meva opinió i quina és la meva actitud. Què vols que hi digui més? Vull que abandonis en bé de tots el ridícul projecte de casar l'Anna amb aquest home. Altra vegada? Vaja, prou. No vull ni puc pronunciar un enllasque a la noia i a mi ens fa tanta il·lusió. No et forgis il·lusions, perquè aquí no hi ha altra voluntat que la meva. L'amo d'aquesta casa sóc jo i es farà el que jo disposi. L'amo? <laughs> Fins aquí hem arribat. Escolta bé el que et vaig a dir. Ni que sigui causa de la nostra separació, no ens sotmetré al teu projecte. Parles d'una separació? Bé, farem en això el que tu decideixis i... i no et creguis que m'hagi de doldre a perdre't de vista. Però hi ha altres coses. i ha, sobretot, l'Anna, pel mig. Màlia... Han passat ja aquells temps que m'espantaves amb els teus grits i les teves amenaces. Llavors accedia a tot i deixava fer per evitar escàndols i disgustos. Anys i més anys he suportat les teves vexacions, en privat i en públic. I he consentit que fossis tu el mal timoner d'aquesta casa. Però com que el món tot s'acaba, des d'avui sóc jo qui portarà el timon. Espera't, espera't, tancaré les portes. Ara... I ara, escolta Amàlia, sempre he callat per l'Anna, per ella. M'he humiliat fins avui, covardament, davant teu. Per la nostra filla, tan sols per ella. Vaig suportar que tinguessis una amant. Què dius, le Bonar? He estat un bon pare, però no un marit íntimament resignat. Això sí que no. Tu, potser t'ho creies, però no era així. Això és una infàmia. M'ofens, Le Bonar. No és possible que siguis tu qui parla així. El teu cinisme no té límits. Ets hipòcrita i ets dolenta. Quan va morir el teu amant, aquell noble, el comte de Saint-Doblid, em vaig convèncer del teu mancament. Les teves llàgrimes se't aletaren. Vas plorar per ell. Le Bonar, jo et juro que... Vas plorar per aquell home, com també vaig plorar jo però les meves llàgrimes eren llàgrimes de sang. En veure tan clara la meva dissord. No saps el que dius. T'han mentit, Le Bonà. Has estat dolenta i encara ho ets. Amb els teus estúpids deliris de grandesa faries de la nostra filla, però ja ho impediré. Per ella he deixat que m'esclavitzessis i per ella mateixa em rebeu. Considera, com la dec estimar, però n'he estat capaç d'una tal reacció. Tot el que has dit és fals. Fals. Que almenys no parlis, fes-te càrrec pel que he hagut de sofrir. Fa quinze anys, quinze, que tinc la prova del teu mancament. Quinze anys que sofreixo d'una manera horrible, dia per dia, havent de representar el paper de marit ridícul, sec, idiota o consentit, sense que ni una sola vegada hagi vist tu el símptoma més lleuger de penediment i defecte. Perdona'm, Lemonard. Perdona'm. Deixa'm, deixa'm. Quin fàstic. Quin fàstic, Ai, Mare. Mare meva. Per què plor? Què ha succeït aquí? Què té la mare? Ella t'ho dirà. Mare. mare. què tens, mare? No res, fill. No res. T has estat tu, qui la maltractava. Tu! Prou que ho veig. És aquesta la teva bondat? És aquest el comportament propi d'un home? Aquesta és l'energia que tens ara i la gastes en una dona, en un ésser més feble que tu. Carles, et prego que callis. Que calli? Devant de pensa que has fet a la mare? Doncs no, no callaré. Sempre n'havia dubtat del teu bon cor, d'aquella bondat que explotaves fent servir-la per dissimular la teva manca de caràcter. I veig que no m'enganyava, perquè en el fons no ets res més que un hipòcrita calla, i un covard. Calla! No saps el mal que em fan les teves injustes paraules i com m'ha ferit la gravi que acabes de fer-me. Això jo... No! No m'anomenis així. No ho sóc jo, el teu pare, per covardia. He callat sempre que aquest fill d'un altre home. Per ser jo massa bo t'he anomenat fill i he sofert resignat els teus insults quan amb una sola paraula t'hauria pogut fer callar. Ja no ho ets el meu fill, el fill de l'Ebonard! El fill d'aquest pobre home del qual senties vergonya que fos el teu pare! Oh, oh, oh, oh, mare, mare, mare meva! Digues, digues que això no és cert! Digues-m'ho! Digues-m'ho! No el vull veure. Fa vuit dies que lluito per veure'l. Considero el meu sofriment. No, no insisteixi. Recordi el que ens té ordenat, doctor. No res d'emocions fortes. I no hi ha dubte que en l'estat en què es el senyoret Carles, després del que va passar entre tots dos, la presència de vostè li faria més mal que a mi. Sí. Ja, ja sé que em té por. I pensar que he estat sempre tan bo per ell. No és just que no me'l deixeu veure. Calvis, assosseguis, tot s'ha arreglat. Impossible, Joan. Ja veig que per més que faci no aconseguiré que Carles oblidi el mal que li han fet les meves paraules. Per què no em vaig mossegar la llengua abans de revelar-li el secret del seu naixement? Després de tants anys de portar-lo amagat, no cregui. A mi era un secret que em pesava molt. Fins he arribat a pensar que la senyora en té malvolança perquè el conec. De tota manera, el senyoret Carles ha canviat molt. Després d'aquell atac, que creiem que no en sortiria, tot el seu orgull s'ha esveït. Si vostè hagués vist el seu sofriment, trencava el cor. Pobre senyoret, al mig del seu dolor anomenava el doctor Albert i ens pregava que l'anéssim a cercar. Això és senyal que ja no el refusa, que consent en el que abans ho volia la desgràcia, ell hi sona molt. Pobre fill meu. Per això li dic que, que no és cas de desesperar-se. Eh, ni la senyoreta Anna ni, ni la promesa del senyoret Carles no saben els motius del que ha passat. Ja li he dit, tot es pot arrenjar encara. Eh, és qüestió només de, de, de pensar bé el que cal fer. I, i què m'aconselles que faci? Què podria fer? Ajuda'm, Joana, ajuda'm una vegada més. que, que, que puc aconsellar, pobre de mi? Potser, eh, potser el millor fora exposar al senyor marquès la veritat dels fets. Ell podria parlar-ne com cal a la seva filla. I, i qui sap, l'amor, de vegades, fa miracles. Si la senyoreta Neus estima de veritat al senyoret Carles, la solució serà ràpida i definitiva. Per part del marquès potser sí, però pel que respecte a la seva filla, té tan arrelat l'orgull del seu origen. Per això mateix. Cal tenir en compte que el veritable pare del senyoret Carles era un noble i que per tant la sang d'aquest deu ser igual a la de tots els altres nobles. Per aquest costat ni el senyor marquès ni la seva filla dret a llei no poden dir res ni posar-se al matrimoni. Jo, jo la, la veritat no, no hi entenc pas en aquestes coses però eh, em sembla que no és de sinceritat el que dic. Sí, sí, tens raó. El millor serà parlar francament amb el marquès. És fora ja el doctor, papà? Uh, crec que no. No, senyoreta. Encara és amb el senyoret Carles. Com el troba? Segons diuen Joan, molt millorat. Miri, aquí té el doctor. Vostè mateixa pot preguntar-li. Com l'ha trobat, Albert? Bé, molt bé. Ha reaccionat d'una manera extraordinària. Prova d'això que li permeto que surti de la seva cambra, que comenci a fer exercici. Magnífic, doctor, magnífic. Per fi em deixarà que el vegi i que li parli. Pobre fill meu, com haurà patit? No, no, senyor Lebonard, no convé que es vegin ni que parlin encara. La presència de vostè els sobreexitaria i potser perdríem d'un cop tot el que hem guanyat. Ja els pagarà de parlar i de reconciliar-se. Amb tot i que ignoro, cregui que no pretén pas saber-ho, el que ha succeït entre vostès dos, en tinc prou amb haver-me donat que l'afecció de Carles és d'ordre purament moral i que té per causa una topada entre vostè i ell per a recomanar que li evitin qualsevol situació violenta. Sí, em submeto, doctor. Faré el que vostè ordena. El deixo amb l'Anna. Podria sortir Carles i trobar-me aquí, sap. Anem, anem, Joan. Uh, ara que estem sols, digui'm la veritat, Albert. Sí. Què té el meu germà? Tranquil·litzis, Anna. Ja no existeix cap perill que amenaci la vida de Carles. Altra vegada la seva intervenció ha salvat una vida en aquesta casa. Oh, Anna, no parli així. Com ja he dit, la malaltia de Carles està d'ordre moral i la reacció s'ha produït per si sola. La meva ciència poc hi ha tingut a veure. És evident que alguna sotregada molt forta ha determinat la profunda crisi que ha sofert el seu germà. I vostè la deu saber. L'hi asseguro que ignoro exactament què ha succeït entre els meus pares i Carles. Comprèn, però, que ha estat alguna cosa molt greu. Alguna cosa que ens afecta tots i que m'espanta pel seu mateix misteri. Cal que sigui franc amb vostè, Anna. Estic convençut que jo sóc la causa de tot el que està passant en aquesta casa. I és per això que m'agrec en el deure de sacrificar-me és que no té fe el meu amor. No dubto del seu amor, Anna. Però la situació que s'ha creat entre nosaltres ens imposa el sacrifici. He estat un egoista en deixar-me portar per l'efecte que vostè m'inspira i no he sabut veure el mal que feia en voleu unir-me amb vostè contra la voluntat de persones de la seva família. No, Albert. Si vostè m'estima, com tinc dret de creure-ho, no pot dir això. L'amor no fa mai aquesta mena de consideracions. Que sí, l'estimo. Si vostè... Si vostè sabés amb quin gotge hauria unit el seu nom amb aquest pobre nom meu, que jo el somniava glorius i que restarà obscur i ignorat d'emmarcar-li la llum i l'encís d'aquest amor. No sé si és normal el que vaig a dir-li, al Albert. Però vostè no té dret a renunciar als seus somnis d'amor i de glòria. No hi ha res que ho justifiqui. Ni jo ho puc consentir. Perquè l'estimo, Albert. L'estimo malgrat l'oposició dels altres. I li ho dic amb tota la franquesa de la meva ànima, perquè mai no he estat capaç de trair els meus sentiments. I perquè sé que vostè els interpretarà com cal. Quina dona més admirable és, Anna. Caldria ser l'home més miserable de la Terra per a no copsar la puresa d'aquestes paraules, per a no interpretar-les com cal. Vostè, però, està lligada a la seva família, com jo estic lligat a la meva fatalitat. És la cruesa de la vida el que ens separa, i ens cal acceptar-ho així si volem salvar el millor que hi ha dintre dels nostres cors. Vostè mai no serà meva, Anna. No puc acceptar el seu pessimisme, el seu desconsol. El futur és sempre dels que saben veure la vida a través de les clarors ideals que la fan digna de ser viscuda, dels que creuen en la força de l'amor, però mai dels esperits corcats pel renunciament. Qui no li diu que els mateixos que avui suposen el nostre enllaç, alliçonats demà pel propi dolor, siguin els qui ens uneixin. Cal tenir esperança, Albert. Sí. Té raó, Anna, té raó, cal tenir esperança, vull tenir-la, necessito tenir-la. La vida per mi ha estat sempre un camí de dolor i de tenebres. Vostè conforta el meu dolor i la llum del seu afecte m'esveix les tenebres. Beneït, sí, aquest amor que leva la meva pobra vida. Anna, la meva volguda, Anna. Deixi-me ser les mans. Em permís. És a dir, doncs, que Carles està més bé? Sí, senyor marquès. El seu restabliment total serà cosa de pocs dies. En tinc una gran satisfacció. M'ho acaba de dir el senyor Le Bonart, però temia que el seu cor de pare l'hagués enganyat. La millora de Carles és absoluta. Jo en responc. Amb el permís de vostès, em retiro. Marquès, molt gust haver-lo vist. Fins a després, Anna. Tornaré al vespre per a veure com segueix Carles. He rebut un avís del seu germà pregant-me que vingués a veure'l per un assumpte urgentíssim. I aquí en té, a les seves ordres. Fóra tan amable d'avisar-lo, Anna? Amb molt de gust, senyor marquès. Però... abans... Li agrairia que em digués si la seva visita té relació amb el que ha passat entre la meva família i que tots m'oculten. No, Sento moltíssim no poder complaure-la. Doncs ignoro en absolut d'aquest acte. Sent així, li prego que perdoni la meva pregunta. Vaig avisar Carles que vostès aquí. bona Carles. Ara sí que veig que està gairebé restablert. Gràcies, senyor Marquès. Li agraeixo molt el seu interès per mi i el que hagi vingut amb tanta rapidesa. A vostè únicament podia acudir perquè m'ajudés a portar a terme la resolució que he pres. L'escolto, Carles, però el preving que estic assabentat de la causa que ha motivat el disgust entre vostè i Le Bonart. Ell mateix, per tal de cercar una solució a aquest greu conflicte de família, me n'acaba de parlar. A més a més, sàpiga que jo coneixia el secret del naixement de vostè. Em faig càrrec del gran trasbals que ha sofert la seva ànima i de la importància que té per al futur de la seva vida la revelació que li feu la bon art. Així tot, estic segur que la tempesta passarà. Parli'm, doncs, amb tota franquesa. Com es parla amb un vell amic que li porta un gran afecte? Gràcies, senyor marquès. Les seves paraules en aquestes hores amargues de depressió... em fan un gran bé. Vaig a parlar-li amb la mateixa franquesa. He decidit abandonar aquesta casa i marxar a l'estranger. Li oh, aconsello que no facis semblar bogeria. Es poden cercar altres solucions. És l'única digna que tinc davant meu. No, no, Carles. Cal no precipitar-se i reflexionar bé abans. Si sabés les nits d'insomni que he passat amb el torment de cercar una solució. Vostè és amic meu, veritat? No ho dubti, Carles. Doncs vostè no pot aconsellar-me altra cosa que una actitud digna. Una actitud que em reivindiqui davant de la bonar. I davant de tothom de la vergonyosa vida que he portat fins ara. Això, o matar-me, és el dilema. Vine als meus braços, Carles. Ets digne de la raça que pertanys. El teu cor m'ho demostra. I ja que saps afrontar les situacions més doloroses, escolta la teva veritable història, doncs és arribat el dia que la coneguis totalment. és una història d'amor i de guerra. Fou en els primers temps de la meva carrera militar que vaig fer íntima coneixença amb el qui havia de ser el teu pare, amb el conte de Centdoblí. Ens volíem com a germans i no teníem secrets. En una acció vam exposar excessivament les nostres vides i el teu pare caigué al meu costat, creument ferit en sentir-se morir, em va tremetre la seva última voluntat, m'ho explicar tot. Una història d'amor que jo coneixia, en part. Una aventura de joventut, en conseqüència de la qual va néixer un fill. Però, però és un senyor marquès. Sí, sí. Aquell fill eres tu, Carles. És el meu fill, malgrat que no porti el meu nom. Va dir-me el teu pare fes que quan arribi a home sigui digne de mi. Et la meva fortuna per tal que li tornis en arribar a la majoria d'edat. Casa'l, si t'és possible, amb una dona de la nostra nissaga, amb una filla teva, si n'arribes a tenir. I va morir confiant en que jo no traïria l'efecte que ens portàvem. I no l'he traït, Carles. Per això he desitjat la teva unió amb la meva filla, en compliment de la promesa que vaig fer al meu amic moribund. Gràcies, per què és? Gràcies en nom d'aquell pobre pare meu que no vaig arribar a conèixer. Per què no em va assabentar la meva mare a temps d'aquesta trista història? Per què? Per què s'ha comportat sempre amb tanta crueldat, amb el bo de l'Ebonard? Amb aquest home, que m'ha estimat com un veritable pare. Pensa en el dolor de la seva vida, trossejada des de la seva joventut, i tingues-li pietat Si com a esposa va mancar el seu deure, com a mare l'ha complert sempre com cal. Encara som a temps d'arranjar-ho tot. Em sento tan inferior moralment a l'Ebonard. Seria per mi un dolor constant viure sota el mateix sostre que ella. Cal que surti d'aquesta casa, com més aviat millor. Però et casaràs amb la meva filla sense que ella sàpiga res del que ha passat, ni de la història que acabes d'escoltar. I, I per què? Per què enganyar-la? Perquè aquest secret no ens pertany. És el secret d'un moribund. I l'hem de respectar. Altrament, no servirà de res revelar-lo. El doctor Ina també es casarà. La meva filla hi consentirà. Li ho ha dit ella: No. No, però no em dubtis. La neus accedirà al que jo aconselli. És clar que jo hauria preferit per a la teva germana una unió més noble. El doctor Albert, però, val molt. <laughs> És una víctima innocent de la societat. Com diria Lemonhard? Sí és el mateix que jo. Sí, sou dues víctimes, a les quals anem a salvar. Aquí tenim a Le Bonart. Aquest home. Estranya barreja d'energia i humilitat. Vés-te'n. Sí. No és arribat encara el moment d'enfrontar-vos. Però si ja és aquí. Oh, amb quina aflicció. No ha gosat mirar-me. Ha pogut parlar amb Carles, senyor Marquès? Sí. Li ho he explicat tot. Des de fa un instant, Carles coneix exactament la trista història del seu pare. Per la meva banda, ja li ha dit abans, no sé fins a quin punt era convenient que Carles s'assabentés de manera absoluta de tot això. Jo no vaig voler altra cosa que castigar el seu orgull. Aquell orgull ha amargat tota la meva vida. Mai no havia pensat escapar als detalls d'aquesta història dels quatre vents. En el punt en què estaven les coses, cregui que el millor ha estat acarar-se decididament amb la realitat. I la filla de vostè sap, també? No. La meva filla no sap res. Llavors, no hi haurà inconvenient en que la boda celebri veritat? Carles, és natural. Experimenta el viu dolor de la humiliació davant de vostè i ha determinat abandonar per, per sempre aquesta casa ha decidit anar a viure a l'estranger. Deixar-nos per sempre. Sí. Abandonar la seva mare en el moment en què més necessita del consol del fill. Trencar la boda amb la filla de vostè, amb tot i la il·lusió que sent per ella. Jo certament no tinc ja cap autoritat davant de Carles, però, però vostè pot fer-lo desistir d'aquest projecte. Al contrari, senyora Labonard. Jo no puc de menys que aprovar aquesta determinació. Pensi que totes les il·lusions i tots els afanys de Carles es en revelar-li vostè el terrible secret. Val més que marxi. A mi m'ha encarregat de demanar-li a vostè el permís i l'ajut que cal per aportar a terme aquesta decisió. Que això li doni la indispensable autorització i tot el necessari perquè pugui realitzar el seu projecte. Doncs vem m'hi nego rotundament. Doncs no s'hi pot negar, perquè és l'única solució que té Carles. Altrament... Amb això vostès desliga en absolut d'ell. Deslligar-me d'ell? Però però si l'estimo amb tota l'ànima, si l'he estimat sempre, malgrat els seus insults i les humiliacions que he sofert per ell. Fa 15 anys que vaig descobrir que Carles no era el meu fill. Doncs bé, durant tot aquest temps, no ha rebut de mi més que demostracions del més pur efecte paternal. El que succeïa entre ell i jo l'altre dia fou una bogeria de la que m'acuso amb dolor. Si ell sabés el que passa per mi, si ell llegís en el fons d'aquesta pobra ànima meva... Com l'estima? No, no puc creure que Carles ens deixi, que, que no s'adoni del meu dolor, de, de la seva injustícia. Però si ell sabés com va anar arrelant dintre del meu cor l'efecte que li porto. Quan vaig descobrir que, que no era fill meu, Carlos només tenia 5 anys. Ell i Anna eren... Eren la gran il·lusió de la meva vida. I aquell fill volgut esdevenia de sobte el fill d'un altre home. Boig de dolor de ràbia, vaig córrer a prop d'ell i li vaig dir, mentre em mirava amb els seus ulls d'infant, amb quin dret vens a robar-me la meitat de l'amor que pertany a la meva filla. Amb quin dret, fill de ningú. I ell, ell em seguia contemplant amb la seva mirada clara i somreia sense entendre'm i em les mans i aixecava els seus braçats perquè l'enfilés cercant els meus petons. Quina culpa tenia ell dels pecats dels grans? Feia cinc anys que l'adorava. Com era possible que jo arrenqués del meu cor l'amor paternal que sentia per aquell infant? Per això el vull i per això el considero més fill meu, encara. Pare, pare. De... El meu pare... Carlos, el meu Carles, el meu fill bo. Per fi tornes a ser meu. Ja no m'abandonaràs més, oi que no? Digue'm que et quedes per sempre entre nosaltres i oblidem-ho tot, tot. Encara que vulgués, ja no podria fugir d'aquesta casa. Del teu costat, acabo de veure el fons de la teva ànima i la seva llum, ha transformat la meva vida. Silenci, Anna. Què passa? Heu discutit altra vegada? No, no, filla meva, al contrari. El senyor marquès i la seva filla consenten en el teu matrimoni amb el doctor. No no és cert, senyor marquès? En efecte, Anna. Ai, gràcies, senyor marquès. Moltes gràcies. Ai, quina alegria, papà. Vine, que t'ompli de petons. I ara, fills meus, aneu tots dos a veure la vostra mare. I tu, Carles, li dius que us vull a tots com abans. Molt més que abans. Ah, sí. En veure-ho junts ja ho comprendrà tot. No caldrà que digueu res més. Apa, apa, aneu, aneu, aneu. Malgrat tot, és la mare. És molt just que que li faci saber tot. Val més fet i fet oblidar el que ha passat. I... amb qui decideix que vagi a viure? Amb qui vol que visqui. Amb mi. No, no sóc el seu marit. Però... Sí, sí, ja, ja ho sé. Tornaran els renys, els crits i els insults d'abans. però la nostra edat no canvien les persones. Jo seguiré sent el que era. Feble i vell, cada dia més vell i més feble, però he salvat els fills. Aquests trossos per la meva ànima. Ells viuran la vida que jo no he viscut. Pobra dona, també ha s'ofer-te, ella no cregui. Quin ànima més gran la seva, Le Bonart. A -a -a em sento tot inferior a vostè. No, no, no, marquès. Vostè és dels nobles que saben ser-ho. Finalment, me n'ha adonat proves. Gràcies, Lebonard. Gràcies. Em declaro vençut davant la immensa bondat de vostè. La, la meva bondat. Una bondat que és gairebé un delicte. El delicte de ser bo. Quin sarcasme. No, oh, no voldria deixar-lo sense veure reneixer amb vostè la seva, la seva alegria, el seu optimisme. Peréixi'm. Deixi'm, marquès. Deixi'm sol amb mi mateix. Li ho agrairé força. Força. Fins a reveure. No, Le Bonart. No marxaré del seu costat sense una forta abraçada. Tot comença altra vegada. què ja hi farem. Es ese, la vida.